Розділ другий. Розлука. Коронувавшись як король шести герцогств, принц-регал-провісник фактично покинув прибережні герцогства напризволяще. Вигріб із самого Оленячого замку та більшої частини герцогства Бак стільки коштів, скільки зумів витиснути. Коні та худобу Оленячого замку розпродано, а найкращих тварин перевезено в глибину суходолу до нової регалової резиденції в Трейдфорді. Обставу та бібліотеку древнього королівського осітку теж розграбовано. Частину використано, щоб звити нове гніздо, решту роздано регаловим прибічникам, внутріземським герцогам і шляхті, а чи і просто продано їм. Кумори, збіжжя, винні льохи, арсенали – усе сплюндровано. Здобич вивезено в вглиб суходолу. Регал проголосив, що планує вивезти недужого короля Шрюда, того вдовілу, вагідну королеву в очікуванні Кетрікін, у внутрізем'я, до Трейтфорда, щоб вони не наражалися на небезпеку наїзду червоних кораблів, які шарпали прибережні герцогства. Заодно це було виправданням грабування обстави та цінностей Оленячого замку. Але зі смертю короля Шрюда і зникненням королеви Кетрікен зник навіть і цей благенький привід. І все ж Регал покинув Воленічий замок так швидко після коронації, як тільки міг. Ширилися чутки, що коли пане Рада нового короля обговорювала його рішення, він заявив новілям, прибережні герцогства – це для нього лише війна і видатки, що вони завжди були п'явкою на тілі внутріземських герцогств. І зичив остров'янам радості з нагоди заволодіння таким кам'янистим та безрадісним місцем. Пізніше Регал заперечував, що промовив був колись такі слова. Коли Кетрікін зникла, король Регал опинився в ситуації, що не мала історичного прецеденту. Дитя, яке виношувала Кетрікін, було безперечним спадкоємцем корони. Але королева і ще не народжена дитина зникли за дуже підозрілих обставин. Не всі були певні, чи це влаштовано самим Регалом. Навіть якби королева зосталася в Оленічому замку, дитина не могла б прийняти навіть титулу короля в очікуванні, щонайменше до досягнення нею 17-ліття. Регал прагнув якмога швидше здобути королівський титул, але, згідно з законом, для цього було необхідним визнання усіх шести герцогств. Він купив корону, зробивши низку поступок прибережним герцогам. Найвіжливішою з них була обіцянка, що оленячий замок буде забезпечено військами і всіма засобами, необхідними для оборони узбережжя. Командування древньою твердиною покладено на старшого регалового небожа, спадкоємця титулу герцога Ферроу. Лорд Брайт у своїй 25 вже нетерплячився і не в спромозі дочекатися, коли батько передасть йому владу. Тож із доброю волі та з великим бажанням прийняв владу над Оленячим замком і герцогством Бак. Дарма мав, замало досвіду, у справах правління. Регал перебрався вглиб Суходолу, до замку Трейдфорд над синьою рікою і у Ферроу. а молодий Лорд Брайт зостався в Оленячому замку, оточений відбірною сторожою з мешканців Фероу. Нема відомостей, чи зоставив йому регал якісь фонди, звідки він міг черпати. Тож молодий лорд намагався витиснути все потрібне від купців Бакіпа та хліборобів і пастухів з довколишнього герцогства Бак, що і так несли вже тягар війни. Хоча немає жодних вказівок, щоб він відчував якусь неприязнь до мешканців Баку чи інших прибережних герцогств. Не мав він і жодної відданості їм. Тим часом в Оленячому замку проживала також жменька бакійської дрібної шляхти. Більшість землевласників сиділи у власних невеликих замках, роблячи все можливе, аби захистити місцеве населення. З тих, що зосталися в Оленячому замку, найбільш гідної уваги була Леді Пейшенс. Вона носила титул королеви в очікуванні, аж доки її чоловік, принц Чиверлі, не зрікся трону на користь свого молодшого брата Веріті. Гарнізон Оленячого замку складався з солдатів герцогства Бак, особистої сторожі королеви Кетрікін і кількох осіб, що залишилися з охорони короля Шрюда. Моральний рівень солдатів був невисоким, бо платили їм бряди годи, а харчували Бога. Лорд Брайт взяв із собою до Оленячого замку особисто сторожу і виразно віддав їй перевагу перед Бакіпцями. Додатково ускладнював ситуацію неясний порядок підпорядкованості. Війська герцогства Бак теоретично мали підлягати капітанові Кефелу, командиру сторожі лорда Брайта. Насправді ж Фоксглов зі сторожі королеви Керф з військ Оленячого замку і Старий Ред з охорони короля Шрюда об'єдналися, утворивши власну раду. Якщо вони і складали комусь регулярно звіти, то це була Леді Пейшенс. З часом солдати Баку почали називати її пані Оленячого замку. Навіть після коронації Регал боявся за свій титул. Розіслав гінців усі кінці, шукаючи звісток, де могла б перебувати королева Кетрікін і ненароджений спадкоємець престолу. Підозрюючи, що вона могла шукати притулку у свого батька Еййода, правителя гірського королівства, він вимагав її повернення. Еййод відповів, що місце проживання королеви шести герцогств не обходить народ гір. Зі злості Регал розірвав зв'язки з гірським королівством, перетявши торгівлю і закривши перехід через кордон навіть для простих подорожніх. У той самий час почав кружляти поголос, напевне, пущений з наказу Регала, що дитина Кетрікін не походить від веріті, отже немає жодних законних прав на престол шестих герцогств. То був гіркий час для простих бакійців. Покинутий королем, під захистом нечисленних і погано забезпечених солдатів, посполитий люд був наче корабель без сторона, пущений у відкрите море. Чого не вкрали і не знищили пірати-напасники, те забрали за податки люди Лорда Брайта. На дорогах роїлося від розбійників, бо коли чесної людині годі заробити на життя працею, то мусить робити те, що може. Колишні власники дрібних господарств втратили всяку надію вижити і тікали з узбережжя, поповнюючи лави жабраків, злодіїв та повій у внутріземських містах. Торгівля завмерла, бо вислані в море кораблі Рідко поверталися. Ми з Чейдом сиділи на лавці перед хатиною і розмовляли. Не говорили про віщі речі, про значні події з минулого. Не згадували мого повернення з могили чи поточної політичної ситуації. Натомість він розповідав про спільний для нас обох дрібниці, наче я виїжджав, був у далеку подорож. Слінг, його ласка, постарівся. Минула зима відібрала у нього гнучких суглобів і навіть весна не додала йому жвавості. Чейд боявся, що тваринка не доживе до наступного року. Чейдові нарешті вдалося засушити листя золотопрапорника так, щоб воно не пліснювало. Але він виявив, що сила сушеного зілля невелика. Нам обом бракувало тістечок кухарки Сари. Чейд спитав, чи в моїй кімнаті немає нічого, що я хотів би повернути. Знака зурегала її обшукано і покинуто в стані цілковитого безладу. Та він не думає, що звідти багато забрано і не можна знайти те, чого б я захотів. Я спитав, чи пам'ятає він Гобелен з королем Вайсдомом, який розмовляю зі старішинами. Чейде відповів, що пам'ятає, але Гобелен для нього надто великий, годі його принести. Я глянув на нього з таким болісним виразом, що він одразу ж зм'як. Сказав, що, мабуть, зуміє щось придумати. Я усміхнувся. Чейде, я пожартував. Від цього Гобелена я не мав нічого, крім кошмарів у дитинстві. Ні, тепер у моїй кімнаті немає нічого для мене важливого. Чиїд глянув на мене ледь не сумно. Покидаєш давнє життя, і що з нього виносиш? Одяг на тілі та сережку в вусі? І не скажеш нічого собі принести? Хіба це не здається тобі дивним? І якусь мить я сидів, міркуючи. Меч, який дав мені Вереті, срібний перстень від короля Ейода, що до того належав принцу Раріску. Шпилька від Леді грації, У моїй кімнаті був морський ріжок Пейшенс. Я сподівався, що він повернувся до неї. Мої фарби і папери. Скринька, яку я вирізав, щоб тримати там отрути. Ми з Моллі ніколи не обмінювалися речами на пам'ять. Вона ні за що не прийняла б від мене жодного подарунка, а я не здогадався вкрасти стрічку з її волосся. Ні, може найкраще почати все з чистого аркуша. Хоча одне ти забув. Я відвернув комір своєї грубої сорочки і показав йому маленький рубін, оправлений сріблом. Цю шпильку дав мені колись шрюд щоб позначити як свою людину. Я далі її маю. Пейшенс скріпила шпилькою смертний саван, у який мене загорнула. Я відкинув цю думку. Я досі дивуюся, що регалові стражники не огробували твого тіла. Мабуть, у Віту така страшна репутація, що боялися тебе мертвого не менше, ніж живого. Я торкнувся пальцями носа там, де його зламано. Не скажу, щоб вони мене боялися. Чи відкриво мені посміхнувся. «Це ніс тебе дратує, чи не так? Думаю, він робить твоє обличчя виразнішим». Я глянув на нього, примружившись від сонця. «Справді? Ні, я сказав, це ж з чемності. Але і насправді все не так погано. Скидається на те, що хтось намагався його вправити». Я здригнувся від уколу зазубреного спогаду. «Не хочу про це думати», – щиро сказав я йому. Уболівання за мене раптом затьмарило його обличчя. Я відвів очі, не в спромозі витримати його співчуття. Спогади про зазнані побої легше було б стерпіти, якби я міг вдавати, що ніхто більше про них не знає. Я сперся потилицею обнагріту сонцем хатню стіну і глибоко вдихнув. «Ну так, то що діється там, де люди досі живуть?» Чейд кашлянув, погодившись зі зміною теми. «Добре. Скільки ти знаєш?» «Небагато. Кетріки неблазіню текли». Пейшенс начебто чула, що Кітрікін безпечно дісталася гір. Регли розлютився на короля Іода Гірського і перетяв торгові шляхи. Веріті досі живий, але ніхто про нього не чув. «Гей-гей!» – Чейд випростався. «Поголос про Кітрікін? Ти пам'ятаєш його з того вечора, коли ми з Барічем про це розмовляли?» Я відвів від нього погляд. Наче сон, який колись бачив. Кольори розмиті, події перемішані, тільки й чув, як ти щось про це казав. «А як із Веріті?» – через раптову напругу в його голосі мені по спині пробігли мурашки страху. «Він скилив мені того вечора», – тихо пояснив я. «Я вам тоді казав, що він живий». «Прокляття!» – чийць схопився на рівні ноги і шалено І Я ніколи досі не був свідком такого видовища, тож дивився, переходячи від здивування до страху. «Ми з Баричем не повірили твоїм словам!» «О, ми з радістю почули, що ти їх вимовив, а коли ти втік, Баріч сказав, «Пусти, хлопця, це все, що він зараз може зробити, він пам'ятає свого принца». «Це і усе, що ми подумали. Прокляття! Прокляття!» Зненацька він зупинився і вказав на мене пальцем. «Звітуй! Розкажи мені все!» Я подумки перебрав усе, що міг згадати. Це було нелегко, я наче бачив ту картину вовчими очима. «Він замерз, але живий». Або дуже втомлений, або поранений. Якийсь уповільнений. Він намагався пробитися до мене, а я його відштовхував, тож він наполіг, щоб я випив. Думаю, щоб зруйнувати мої стіни. Де він? Не знаю. Сніг, ліс. Я навпомацьки шукав примарних спогадів. Не думаю, що він сам знав, де він. Чейд уп'яв у мене зелені очі. А ти взагалі можеш до нього дістатися, почути його? Можеш мені сказати, чи він і досі живий? Я хитнув головою. Серце заколотало мені в грудях. Можеш зараз поскілити йому? Я знову хитнув головою. Мій живіт стиснувся від напруги. Чейдове роздратування наростало з кожним моїм заперечним рухом. Прокляття Фіце, ти мусиш? Я не хочу, різко скрикнув я, зірвався на ноги. Тікай, швидко тікай. Я втік. Зненацька це стало так просто. Втік від Чейда від хатини, наче за мною гналися всі діяволи з пекельних зовнішніх островів. Чейд мене кликав, але я не хотів чути його слів. Я біг, а тільки не опинився під захистом дерев, як біля мене з'явився нічноокий. Не туди там серце зграє, перестеріг він мене. Тож ми помчали на вершину узгір'я, геть від потоку, вгору до великої гущавини ожини, що звисала над угловиною, де нічноокий ховався у грузові ночі. «Що це було? Яка небезпека?» – спитав Нічноокий. Він хотів повернути мене назад. По якомусь часі зізнався я. Я намагався сформулювати це так, щоб Нічноокий міг зрозуміти. Він хотів, щоб я ніколи більше не був вовком. Зненацька моя спину, наче обсипало холодом. Пояснюючи це Нічноокому, я став вічнавіч з правдою. Вибір простий – бути вовком без минулого і майбутнього, жити тільки сучасним чи людиною, покрученою своїм минулим, чиє серце разом із кров'ю, помпувало страх. Я міг ходити на двох, знати страх, жити скуленим, або бігати на чотирьох, забути все, тоді навіть молі буде лише з про приємний запах. Я нерухомо сидів під ожиною, моя рука легко спиралася на плечі нічного кого. Очі вдивлялися в місце, яке я міг побачити тільки я. Світло повільно змінювалося, вечір переходив у сутінки. Моє рішення росло так само повільно і невблаганно, як наповзало темрява. Серце криком кричало, опираючись, але альтернативи були нестерпними. Скріпивши серце, я відважився. Коли я повернувся, було вже темно. Підкрався до хати, підібгавши хвоста. Дивно було повертатися додому, знову ставши вовком, вдихати запах диму, що цівкою здіймається вгору, як щось людське, Кліпати, коли вогонь зблискував крізь шпарини у віконницях. Я неохоче звільнив свідомість від нічного ока. Ти не волів би полювати зі мною? Я волів би полювати з тобою, але цієї ночі не можу. Чому? Я труснув головою. Край рішення був таким тонким і свіжим, що я не смів випробовувати його словами. Зупинився на узліссі, щоб змахнути з одягу листя і бруд, відкинути волосся назад і зав'язати його у хвіст. Сподівався, що моє обличчя не брудне, випростав плечі, змусив себе підступити до хати, відчинити двері, війти і глянути на них. Я почувався страшенно беззахисним. Вони ділилися відомостями про мене, обидва знали майже всі мої таємниці. Моя пошарпана гордість звисала зараз шматтям. Хіба можу я стати перед ними, сподіватися, що вони сприйматимуть мене як чоловіка? Але я не міг їх у цьому звинувачувати. Вони намагалися мене врятувати. Від мене самого, правда, але попри все врятувати. Не з їхньої провини те, що вони врятували, не варте клопоту і ні на що не придатне. Коли я ввійшов, вони сиділи при столі. Якби я так утік кілька тижнів тому, то після повернення Барич схопився б і добряче мною струснув та ще й дав добростусана. Я знав, що таке відійшло в минуле, але пам'ять змусила мене до обережності, яку я не міг цілковито приховати. Однак на його обличчі малювалося лише полегшення, тим часом як Чейт дивився на мене засоромлено і стурбовано. «Я не хотів так сильно на тебе тиснути», – ще розказав він, перш ніж я встиг озватися. «Ти не тиснув», – тихо відповів я. «Лише вклав пальця туди, де я сам собі тиснув найсильніше». Інколи людина не знає, як тяжко вона поранена, доки хтось інший не промацає рану. Я присунув стілець до столу. Після тижнів простої їжі було майже шоком побачити на столі сир, мед і вино з чорної бузини. Був ще буханець хліба, а на додачу піймена барячим форель. Якийсь час ми простоїли, не кажучи нічого, крім прохання щось передати. Здавалося, що це зменшило напругу, але коли вечеря закінчилася, а її рештки прибрано, Напруга повернулася. «Тепер я збагнув твоє запитання», – зненацька сказав Баріч. Ми з Чейдом здивовано на нього глянули. «Кілька днів тому, коли ти спитав, що ми робитимемо далі. Розумієш, я вважав тоді, що Веріті зник. Кетрікін виношує його спадкоємця, але вона у безпеці в гірському королівстві. Я більше нічого не можу для неї зробити. Якби ж я втрутився якось, то міг би зрадити її іншим». Найкраще дозволити їй залишатися в безпечній схованці між людьми і її батька. Аж до часу, коли дитина досягне такого віку, що зможе сягнути по престол, ну як не лежатиму ще тоді в могилі, то зроблю, що зможу. Так я собі думав. Я вважав тоді, що служба моєму королю на сьогодні для мене скінчилася. Тож коли ти мене спитав, я бачив лише потребу подбати про нас самих. А тепер, тихо промовив я, Якщо Вереті досі живий, то трон посів узурпатор. як лявся служити своєму королю. Як Чейд, як і ти. Вони обидва дуже пильно на мене дивилися. Тікай знову. Не можу. Баріч здригнувся, наче я дзюгнув його шпилькою. Я міркував, чи кинуся б він за мною, щоб зупинити, коли б я рушив до дверей. Але він не подав ні слова, ні жесту. Просто чекав. Я ні. Той Фіц помер. Прямо сказав я. Баріч мав такий вигляд, наче його вдарив. Але Чейд спокійно спитав. «Чого ж ти досі носиш шпильку короля Шрюда?» Я зягнув до шпильки і витяг її з коміра. Мав ту мить намір сказати «Забирай і це, і все, і з ним пов'язане». Я з цим покінчив. Не маю на це охоти. Натомість сів, дивлячись на шпильку. «Бузинового вина?» – запропонував Чейд, але не мені. Ніч холодна, зроблю чаю, заперечив Баріч. Чейд кивнув. Я й досі сидів, тримаючи в руці шпильку. Червоне і срібне. Я згадав руки мого короля, коли він пришпил її до хлоп'ячої сорочки. Ось, сказав він, тепер ти мій. Але тепер він мертвий. Чи це звільняло мене від обітниці? А останні слова, які він мені сказав, що я з тобою зробив? Я знову відштовхнув запитання куди важливіше, хто я тепер? Чи я тепер те, що зі мною зробив Регал? Чи можу я від цього втекти?» «Регал сказав колись, – задумливо промовив я, – наче досить мені почухатися, щоб видряпати безіменного хлопця-псаря». Я підвів голову і змусив себе глянути Барічу в очі. «Це було б добре життя». «Справді, – спитав Баріч, – був час, коли ти думав інакше». «Хто ж ти, фіци, якщо не людина короля? Чим займешся? Куди підеш?» «Куди б я пішов, коли б був вільним?» «До Моллі!» – скрикнуло моє серце. Я труснув головою, відкидаючи цю думку, перш ніж вона мене пронизала. «Ні. Я втратив її навіть раніше, ніж утратив життя. Я обмірковував свою порожню гірку свободу. Насправді було тільки одне місце, куди я міг податися. Я стис волю в кулак». Підвів голову і рішуче глянув Баріч в очі. «Іду геть, куди завгодно, до держав Чалси, до, до Бінгтауна. Я вмію поводитися з тваринами, з мене добрий писар. Зароблю на прожиток». «Тут сумнівів нема, але прожиток – це не життя», – зауважив Баріч. «То що ж тоді життя?» – з натиском спитав я, раптово і насправді розгнівившись. «Чого завжди робити все таким тяжким?» Слова і думки зненацька полилися з мене наче утрута з гнійної рани. Ти хотів би, щоб я присвятив себе моєму королю і приніс у жертву все інше, як і ти? Покинув жінку, яку кохаю, пішов слідом за королем, наче пес за його ногами, як і ти. А коли цей король тебе покинув, ти проковтнув це, виховував для нього його бастарда. Потім у тебе геть усе відібрали. Стайні, коней, собаки, людей, якими ти командував. Нічого тобі не залишили, навіть і даху над головою. Ті королі, яким ти присягав. І що ти зробив? Не маючи вже нічого іншого, ти вчепився в мене, витяг бастарда з домовини і змусив його повернутися до життя. Життя, яке я ненавиджу, якого я не хочу. Я зі звинуваченням глянув на нього. Він вдивився на мене, неспроможне і слово сказати. Я хотів зупинитися, але щось штовхало мене вперед. Гнів був добрим, як очисний вогонь. Я стис долонів кулаки і пристрасно вів далі. Чого ти завжди тут? Чого завжди ставиш мене на ноги, щоб мене знову звалили на землю? Навіщо? Щоб я став твоїм буржником? Дав тобі право на моє життя, бо сам не маєш хребта, щоб жити власним? Все, чого ти хочеш, це зробити мене таким самим, як і ти. Людиною без власного життя. Людиною, що віддасть усе за свого короля. Хіба ж ти не бачиш, що бути живим – це щось більше, ніж віддавати все за когось іншого? Я глянув йому в очі і відвів погляд, побачивши там болісне здивування. «Ні», – глухо сказав я, перевівши подих. «Не бачиш, не можеш знати. Не можеш навіть уявити, що ти в мене відібрав. Я мав бути мертвим, але ти не дозволив мені померти. Все з найкращими намірами, завжди певний, що робиш так, як слід, хай скільки болю мені це завдає. Але хто ж дав тобі право наді мною? Хто вирішив, що ти можеш це зі мною робити?» У кімнаті не було жодного іншого звуку, крім мого голосу. Чейд мер, а вираз баріччевого обличчя тільки додав мені гніву. Я бачив, як він зосереджується. Зачерпнувши зі своєї гордості та гідності, він тихо промовив. «Це твій батько доручив мені Фіце. Я зробив усе для тебе, як найкраще, як міг, хлопче. Останнє, що сказав мені Чеверлі, мій принц, це слова «добре його виховай», і я…» поклав наступні десять літ свого життя на виховання чужого бастарда. Перебив я його з диким сарказмом. «Взяв мене під свою опіку, бо це те єдине, що ти насправді вмів робити. Баричу, ти все своє життя опікувався кимось іншим, ставлячи на перший план когось іншого, промінявши будь-який нормальний спосіб життя на благо когось іншого. Вірний, як пес. Чи ж ти ніколи не думав, як це належати самому собі і ухвалювати власне рішення? А може страх перед цим штовхає тебе до пляшки?» Мій голос перетворився на крик. Коли мені забракло слів, я втупився в нього, груди мені здіймалися і опускалися, видихуючи так мій гнів. Лютуючи в дитинстві, я часто обіцяв собі, що одного дня він заплатить за кожного стусана, якого мені вліпив. За кожне стіло, яке я мусив почистити, хоч думав, що через утому звалюся з ніг. Мої останні слова стали виконанням тієї дітвацької обітниці, ще й з зторицею. Баріч широко розплющив очі, онімівши від болю. Я бачив, як його груди раз у раз здіймаються, наче йому забило подих. У його очах було таке потрясіння, наче я зненацька встромив у нього ніж. Я витріщався на нього. Не знаю, достеменно, звідки взялися ті слова, але було надто пізно, щоб забрати їх назад. Сказавши вибач, я не міг їх скасувати. Не міг хоч трохи змінити. Зненацька у мене з'явилася надія, що він мене вдарить, що зробить принаймні це для нас обох. Він непевнено підвівся, ніжки крісла човнули по дерев'яній підлозі. Зробив крок уперед, а крісло тим часом перехилилося і з грюканням упало. Барич, що так рівно тримався, налившись бренді по вінця, тепер хитався, наче п'яний. Дістався дверей і вийшов у ніч. Я просто сидів, відчуваючи, як щось у мені затихає. Сподівався, що це моє серце. Якийсь час панувало мовчання. Довгий час. Тоді Чейд зітхнув. Чому? тихо спитав він за мить. Не знаю, як добре я вмів брехати, чи й сам мене навчив. Я глянув у вогонь, був такий момент, коли я майже зважився все йому пояснити, але вирішив, що не можу. Утямившись, виявив, що кажу щось не те, ходжу о коляса. Мабуть, я мусив від нього звільнитися, від усього, що він для мене зробив, навіть коли я цього не хотів. Він мусив припинити робити те за що я ніколи з ним не розплачуся. Те, що ніхто не повинен робити для іншого, жертви, якої ніхто не повинен приносити іншим. Не хочу більше бути його боржником. Не хочу бути нічим боржником. Озвавшись, Чейд говорив спокійно і по суті. Його довгопалі долоні лежали на колінах спокійні, майже розслаблені. Проте зелені очі набрали кольору мідної руди, і них з'явився гнів. Відколи ти повернувся з гірського королівства, то поводився так, наче постійно рвався до бою. Байдуже з ким. Коли в дитинстві ти супився чи сердився, я приписував це тому, що ти ще хлопець із хлоп'ячими судженнями та роздратуваннями. Але ти повернувся розгніваним, наче збунтувався проти всього світу, підбурюючи його вбити тебе, якщо зможе. Йдеться не лише про те, що ти став Реголові в поперек дороги. Ти занурився у стихію, що була для тебе найнебезпечнішою. Не сам лиш Баріч це помітив. Озирнися на останній рік. Коли я так роблю, то ще разу бачу. Ось Фіц балансує на самому краю. Ось він лається зі світом. То в центрі кулачної бійки, то всередині битви, то весь забинтований, то п'яний, як рибалка. То в'ється шнурком і канючить ельфійську кору. Чи був ти колись спокійним і замисленим? Веселився колись із друзями, чи просто мирно жив? Як я не кидав виклик своїм ворогам, то відштовхував геть своїх друзів, що трапилося між тобою і власним. Де тепер, Молі, що й не ти викинув запоріг Баряча? Хто буде наступним? Думаю, ти. Ці слова самі вирвалися в мене. Я не хотів їх промовляти, але не міг стримати. Час настав. Ти вже близенько до цього підійшов, розмовляючи так і з Барячем? Я знаю, прямо сказав я глянув йому в очі. Давно вже все, що я роблю, не подобалося тобі. Чи барічо, чи ще комусь. Скидається на те, що останнім часом я не можу ухвалити жодного доброго рішення. Я ладен це підтвердити, немилосердно погодився Чейд. І тут жар мого гніву повернувся, спалахнувши полум'ям. Може це тому, що мені ніколи не давали шансу ухвалювати власне рішення? Може тому, що я надто довго був для всіх хлопцем, стайним похолком Баріча, твоїм учнем вбивцею, улюбленцем Веріті, пажем Пейшенс, коли я стану самим собою?» Несамовито кинув я. «А коли ж було інакше?» – з таким самим палким натиском спитав Чейд. «Ти нічого іншого не робив, відколи повернувся з гір». Пішов до Вереті та заявив йому, що тобі обридло вбивати тихцем, саме тоді, коли така тиха робота була необхідною. Пейшенс намагалася перестерегти тебе від надмірної близькості з Молі, але ти і там краще знав, що робити. Це перетворило молі на мішень, а Пейшенс ти втягнув у змови, які наразили її на небезпеку. Ти пов'язався з Вовком, попри все, що тобі казав Баріч, ставив під сумнів кожне моє рішення щодо здоров'я короля Шрюда, а перед останньою твоєю дурістю в Оленічому замку була добровільна згода на участь у повстанні проти корони. Через тебе ми опинилися так близько до громадянської війни, як не були впродовж століття. Якою ж була моя остання дурість? – з гіркою цікавістю запитав я. Убивство Джастіна і Сирени! – спокійно звинуватив мене він. – Вони саме вичерпали до смерті мого короля, Чейде! – крижаним тоном зауважив я. Убили його у мене на руках. Що я мав зробити? Він підвівся, і якимось дивом йому вдалося височити наді мною, як колись. Стільки літ, навчаючись у мене з усією моєю наукою тихої роботи, ти бігав по замку з оголеним ножем. Одній перерізав горлянку, другого заколов на смерть у великій залі. На очах усієї зібраної там шляхти. Мій чудовий учень-убивця. То був єдиний спосіб, яким ти міг цього досягти. Я був розлючений. Ревнув я йому. Саме так, ревнув він у відповідь. Ти був розлючений, тож знищив усю нашу владну підпору в Оленячому замку. Ти мав довіру прибережних герцогств, але вирішив постати перед ними в подобі шаленця. Ти знищив рештки їхньої віри в династію провісників. Ти щойно докоряв мені за те, що я здобув довіру цих герцогств. Ні, я докоряв тобі за те, що ти їх очолив. Ти ніколи не повинен був дозволити, щоб вони запропонували тобі правління Оленячим замком. Якби ти належно виконував свої завдання, їм би таке і на думку не спало. Ти раз у раз забуваєш своє місце. Ти не принц, ти таємний убивця, Ти не гравець, ти гральна фігура. А коли робиш власні ходи, то змінюєш всяку іншу стратегію і ставиш під загрозу кожну фігуру на дошці. Не думати, що відповісти – не те саме, що погодитися з чужими словами. Я зиркнув на нього. Він не відступив назад. Просто стояв непорушно, дивлячись на мене згори вниз. Під пильним поглядом зелених чайдових очей сила мого гніву з ненацьками не покинула, залишаючи по собі тільки гіркоту. Таємна і глибинна течія страху знову випливла на поверхню. Рішучість розвіялася, я не міг цього зробити. Я не мав сили протистояти їм обом. За кілька хвилин почув власний похмурий голос. Гаразд. Дуже добре. Ви з барячем, як завжди, маєте рацію. Я обіцяю, що ніколи більше не думатиму. Просто слухатимусь. Що я маю зробити? Ні. Коротко і ясно. Що ні? Чейд повільно китнув головою. Сьогодні ввечері повністю з'ясувалося, що я не можу ні в чому на тебе покладатися. Не дістанешся від мене жодного доручення, не будеш більше втаємничений у мої плани. Ці дні минули. Мені було тяжко усвідомити, що це його остаточне рішення. Він відвернувся від мене, глянув кудись далеко. Коли заговорив знову, був не моїм учителем, а чейдом. «Я люблю тебе, хлопче. Не відбираю в тебе цієї любові, але ти небезпечний. А те, що ми мусимо спробувати, досить небезпечно і без твоїх берсерківських нападів». «І що ви пробуєте?» – мимоволі спитав я. Він повільно похитав головою, його очі зустрілися з моїми. Зберігаючи цю таємницю, чей-то розірвав те, що нас пов'язувало. Раптом я почувся покинутим на призволяще. Приголомшено дивився, як він бере свою торбу і плащ. «На дворі вже темно», – зауважив я. «А дорога до Оленічого замку тяжка і далека, навіть удень. Застанься Зостанься, принаймні, на ніч, Чейде». «Не можу». «Ти лише колопатимеш цю сварку, як струп на рані, доки вона знову не закривавить. Уже сказано доволі тяжких слів. Найкраще мені піти просто зараз». І він пішов. Я сидів і дивився, як вогонь самотньо гасне. Я далеко зайшов з ними обома. Значно далі, ніж будь-коли збирався. Хотів, щоб наші дороги розійшлися, натомість отруїв кожен їхній спогад про мене. Це вже зроблено. Цього неможливо виправити. І я підвівся і почав збирати свої речі. Це зайняло не дуже багато часу. Я зав'язав їх у вузол, зроблений з мого зимового плаща. Замислився, що мною керує. Дитяча образа чи раптова рішучість. Подумав, чи є між ними різниця. Якийсь час я сидів перед каміном, стискаючи вузол у руках. Я хотів, щоб Бариш повернувся, хай би він побачив, що мені шкода, що я жалкував, відходячи. Я змусив себе ретельно це обміркувати. Тоді розв'язав свій вузол, простелив покривало перед каміном і ліг на нього. Відколи Баріч вирвав мене у смерті, він спав між мною і дверима. Може, йшлося про те, щоб мене втримати. У деякі ночі здавалося, що лише він стоїть між мною і темрявою. Зараз його там не було. Попри стіни хатини, я відчував, що самотня кулюся на голому й дикому лику світу. «Ти завжди маєш мене!» Я знаю, а ти завжди маєш мене. Хоч я й намагався, мені не вдалося виразити цими словами жодного справжнього почуття. Всі мої емоції вилилися. Зараз я був порожній і такий втомлений. А скільки ще слід зробити? Сивий веде розмову із серцем зграє, мені послухати? Ні. Їхня розмова належить їм. Я їм заздрив. Вони разом, а я сам. Але це мене і утішило. Може, Баріч умовить Чейда повернутися почекати до ранку? Може, Чейд зуміє виссати дрібку тієї отрути, яку я вилив на Баріча? Я дивився у вогонь. Не мав про себе високої думки. Буває вночі мертва година, найхолодніший, найчорніший час, коли світ забуває про вечір і нічого не обіцяє ще світанку. Час, коли надто рано вставати, але і надто пізно, щоб був сенс лягати в ліжко. Саме тоді ввійшов Баріч. Я не спав, але не ворухнувся. Це його не обмануло. «Чейд пішов!» – тихо сказав він. Я чув, як Баріч поправив перевернуте крісло, сів на нього і почав знімати чоботи. Я не чув з його боку ні ворожості, ні неприязні, наче мої гнівні слова ніколи не були сказані, або наче гнів і біль змусили його задерев'яніти. «Надто темно для дороги!» – мовив я до вогню. Я говорив обережно, боячись зламати закляття спокою. Я знаю, але він мав із собою ліхтар, сказав, що більше боїться залишитися, боїться, що відступить від свого рішення рішення відпустити тебе. Те, чого я раніше прагнув, тепер здалося мені вигнанням. Мене охопив страх, підриваючи мою рішучість. Я різко підвівся, охоплений панікою, зробив довгий тремтливий вдих. Барячу, те, що я сказав раніше, це через гнів. Я просто. «Поціливу яблучко». Звуки, які він видав, могли б здатися сміхом, якби не було в них стільки гіркоти. «Тільки ті, що знаються найближче, вміють найсильніше одне одного вразити. Лише й тому», – твердив я. «Ні, все так і є. Мабуть, цьому псові потрібен хазяїн». Коли він говорив про себе, глузлива нотка в його голосі була їдкішою за будь-якого труту, що я на нього виплюнув. Я не міг сказати й слова. Баріч сів, скинув чоботи на підлогу, глянув на мене. Я не хотів, щоб ти був таким, як я, Фіцца. Такого я нікому не побажав би. Я хотів, щоб ти був таким, як твій батько. Та інколи мені здавалося, хай що б я робив, ти вперто брав собі за взірець моє життя. Якийсь час він вдивлявся в жар. Врешті-решт тихо заговорив до вогню, наче розповідав сонній дитині стару легенду. Я народився в державах Чалсиду, у малому приморському містечку, риболовному і корабельному порту, на самому дні. Мати прала, щоб отримати мою бабу і мене. Батько помер до того, як я народився, його забрало море. За мною доглядала баба, але вона була дуже стара і часто не здужала. Я ж швидше почув, ніж побачив його в гірку посмішку. Невільніше життя не дає жінці здоров'я. Вона мене любила і виховувала як найкраще як могла. Та я був не з тих хлопців, що тихо граються собі в хаті. А вдома не було нікого досить сильного, щоб опиратися моєї волі. Тож я ще дуже малим пов'язався з єдиною сильною істотою в моєму світі, що мною зацікавилася. Це був вуличний пес, шолодивий, покритий шрамами. Вся його цінність, уміння виживати, вся його вірність належала мені. Як моя вірність належала йому. Його світ, його звичаї були всім, що я знав. Бери, що хочеш, коли хочеш, і не переймайся, взявши. Я певен, ти знаєш, про що я. Сусіди думали, що я німий. Мати думала, що я недоумкуватий. Баба, я певен, дещо підозрювала. Намагалася прогнати пса, але я, як і ти, керувався у цих справах власною волею. Мені було, мабуть, літ вісім, коли він побіг між конем і возом. Кінь його хвицнув, і він помер. Саме крав шматок бекону. Баріч підвівся зі стільця, підійшов до покривал. Він відібрав у мене нюхача, коли я був молодшим цього віку. Я вважав його мертвим. Але Баріч і справді пережив раптову смерть свого товариша по зв'язку. Це не надто відрізнялося від власної смерті. «Що ти зробив?» – тихо спитав я. Я чув, як Баріч стелить ліжко і вкладається в нього. «Навчився говорити», – замить відповів він. Баба змусила мене пережити смерть Різуна. У певному сенсі я переніс цей зв'язок на неї. Не те, щоб я забув Різунові уроки. Я став злодієм, навіть і непоганим. Завдяки моєму новому ремеслу життя матері і баби трохи покращило, хоча вони ніколи не здогадувалися, чим я займався. За кілька літ Чалсидом пройшла кривава зараза. Я тоді вперше її побачив. Вони обидві померли, і я залишився сам. Тож завиробувався в солдати. Я вражено слухав. Усі ці роки я знав його як маломовного. Питво не розв'язувало барічу язика, а робило його ще мовчазнішим. Зараз же з нього потоком текли слова, змиваючи роки моїх роздумів і підозр. Я не знав, чого він зненацька заговорив так відверто. В освітленій вогнем кімнаті не було жодного іншого звуку, крім його голосу. «Спершу я бився за якогось дрібного чалсицького вождя. Джекто!» Я не знав, за що ми воюємо, і не переймався, що в цьому доброго чи лихого. Він тихо пирхнув. Як я тобі казав, прожиток – це не життя. Але я непогано впорався. Здобув репутацію жорстокого. Ніхто не очікує, що хлопець битиметься зі звірячою люттю і хитрістю. То був єдиний мій ключ до виживання з людьми, між якими я тоді служив. Але одного дня ми програли кампанію. Я провів кілька місяців, ні, майже рік, навчаючись тієї ненависті до роботоргівців, яку мала моя баба. Утікши, зробив те, про що вона сама завжди мріяла. Вирушив до шести герцогств, де немає ні рабів, ні роботорговців. Герцогом Шокзу був тоді грізл Неспокійний. Якийсь час я бився за нього, та врешті-решт якось вийшло так, що я зайнявся кіньми свого підрозділу. Мене це цілком влаштовувало. Солдати Грізела були шляхетним товариством, як рівняти з тою голотою, що служила в Джекто. Та я однаково волів компанію кони, аніж їхню. Коли війна за Сен-Джедз закінчилася, герцог Грізел забрав мене додому до своїх стаїнь. Там я пов'язався з молодим жеребцем Неко. Я за ним доглядав, але він мені не належав. Грізел їздив на ньому на полювання. Часом його використовували як плідника, але Грізл не був по справжньому шляхетним чоловіком. Інколи виставляв Неко на бій з іншими жеребцями, як дехто влаштовує собачі або півнячі бої для розваги. Кобила в охоті та найкращий жеребець, що її здобуде, і я був із ним пов'язаний. Жив його життям так само, як своїм власним. Так я виріс на чоловіка, чи принаймні здавався дорослим чоловіком. Кілька хвилин Баріч мовчав. Мені не треба було більше пояснювати. За якийсь час він зітхнув і повів далі. «Герцог Грізл продав Неко із шістьох кобил, а я пішов разом із ними. Вгору узбережем до Ріпону», – він прокашлявся. «До стаєнь нового господаря прийшла якась кінська зараза. Неко помер, прохворівши хіба день. Мені вдалося врятувати двох темніших кобил. Отримування їх при житті не дало мені накласти на себе руки». Але потім я геть розкис. Не годився ні на що, крім пиятики. До того ж, у конюшні залишилося надто мало тварин, щоб можна було її так назвати. Тож мене звільнено. Врешті-решті я знову став солдатом, цього разу у молодого принца на ім'я Чиверлі. Він прибув до Ріпону, щоб розсудити суперечку за кордон між Шоксом і Ріпоном. Не знаю, як це його сержант мене прийняв. Це був відбірний загін, його особиста гвардія, Мені скінчилися гроші, і три дні я був такий тверезий, що аж хворий. Не відповідав їхнім стандартам ні як чоловік, ні тим паче як солдат. Першого ж місяця я двічі постав перед Чиверлю у дисциплінарній справі – за бійку. Подібно до пса чи жеребця, я не знав іншого способу утвердити свою позицію серед інших. Коли мене вперше волокли до принца, закривавленого і ще неохололого після бійки, я був шокований, побачивши, що ми однолітки. Майже всі його солдати були старшими за мене. Я сподівався зіткнутися з чоловіком середнього віку. Я став перед ним, глянув йому в очі. І між нами пройшло щось наче розпізнання. Немов ми обидва побачили, ким могли стати за інших обставин. Це не зробило його поблажливим до мене. Я втратив платню і заробив додаткові обов'язки. Коли таке трапилося вдруге, всі очікували, що чіверля мене вижене. Я стояв перед ним, готовий його зненавидіти, а він тільки дивився. Схилив голову, мов пес, коли щось здалеку почує. Знову різав мою платню і додав мені ще обов'язки, але залишив. Перед цим усі казали мені, що мене проженуть. Тепер усі сподівалися, що я втечу, не можу сказати, чого я так не зробив. Що це за служба і з додатковими обов'язками? Баріч знову прокашлявся. Я чув, як він совгає плечем, глибше зариваючись у постіль, якусь мить мовчав. Тоді продовжив майже неохоче. Третього разу мене притягли до нього за бійку в таверні. Міська варта приперла мене перед його очі все ще закривавленого, все ще п'яного, все ще готового до бійки. На той час мої колеги по службі не хотіли мати зі мною нічого спільного. Сержант відчував до мене огиду, я не мав жодних друзів серед рядових солдатів. Отак От мене затримала міська варта. Сказали Чиверлі, що я кулачними ударами збив з ніг двох, а ще від п'ятьох відбивався палицею, аж доки не втрутилася варта і не розборонила нас. Чиверлі відпустив варту, заплативши Кочмареві за шкоду з власного гаманця. Він сидів за столом, перед ним лежали незакінчені записи. Оглянув мене згори донизу. Тоді, не кажучи й слова, встав і відштовхнув стола назад у киток кімнати. Зняв сорочку, взяв із кутка піку. Я думав, що він збирається побити мене до смерті. Натомість метнув мені іншу піку. І сказав, «Гараст, покажи мені, як ти відбивався від п'ятьох чоловіків». І кинувся на мене в атаку. барячу, у котре кашлянув. Я був утомлений, напівп'яний, але не спасував. Нарешті йому вдалося. Звалив мене так, що мені забило памороки. Коли я утямувався, пес знову мав господаря. Іншого роду. Знаю, ти чув, як люди казали, що Чіверлі був холодним, штивим і правильним. Аж нудно. Це не так. Був таким, яким, на його думку, має бути чоловік. Взяв злодія, занедбаного негідника, і... Він завагався, зненацько зітхнув. Другого дня підняв мене в досвіта вправлятися зі зброєю, доки жоден із нас не стоятиме на ногах. Я ніколи досі не пройшов жодного формального вишколу. Просто дали мені піку і вислали до бою. Він тренував мене, навчив битися з мечем. Сокири він ніколи не любив, зате мені таке подобалося. Тож він показав мені все, що вмів, і влаштував так, щоб я навчився в чоловіка, який знав про сокиру геть усе. Решту дня тримав мене при собі, як пса, ти правду казав. Не знаю чому. Може був самотнім, бракували йому товариства однолітків. Може сумував за веріті. Може, я не знаю. Спершу навчив мене чисел, тоді читати. Довірив мені догляд за своїм конем. Тоді додалися його собаки і яструб. Тоді загальний нагляд за в'ючними і тягливими тваринами. Але навчав мене не тільки праці, чистоти, чесності. Цінував те, що мої мати з бабою намагалися прищепити мені багато років тому. Він показав мені все це як чоловічі цінності, а не тільки звичаї в жіночому домі. Навчив мене бути людиною, але не твариною в людській подобі. Показав мені, що це все більше за правила, що це спосіб життя. Життя, а не прожитку. Баріч замовк. Я чув, як він встає. Підійшов до столу, взяв пляшку бузинового вина, залишену Чейдом. Я дивився, як він кілька разів крутнув її в руці, тоді відклав. Сів на один зі стільців і втупився у вогонь. «Чейд казав, що завтра я повинен тебе залишити», – тихо промовив він. «Думаю, він має рацію». І я сів і глянув на нього. Світло дедалі слабшого вогню кидало тіні на його обличчя. Я не міг нічого відчитати в його очах. «Чейд, каже, що ти надто довго був моїм хлопцем. Хлопцем Чейда, хлопцем Веріті, навіть хлопцем Пейшенс. Ми затримали тебе у хлоп'ячому віці. Надміру за тобою наглядали. Він вважає, що коли настав твій час ухвалювати чоловічі рішення – ти робив це як хлопець, імпульсивно, з наміром мати рацію, з наміром бути добрим, але самих намірів не досить. То мене посилали вбивати людей, щоб затримати у хлоп'ячому віці? З недовірою спитав я. Ти взагалі мене слухав? Я вбивав людей, коли був хлопцем. Мене це не зробили мужчиною. Тебе теж. То що ж я маю робити? Саркастично спитав я. Пошукати принца, який би мене навчав. Ось, бачиш? Хлоп'яча відповідь. Ти не розумієш, чому ти стаєш сердитим і їдким. Ставиш мені запитання, наперед знаючи, що відповідь тобі не сподобається. Яка саме? Я міг би тобі сказати, можеш зробити щось гірше, ніж шукати принца. Але не казатиму, що тобі робити. Чиїд відрадив мене від цього? Думаю, він має рацію. Не в тому річ, що я вважаю твоє мислення хлоп'ячим, не більше, ніж у мене в твоєму віці. Гадаю, ти мислиш як тварина, завжди живеш сучасним, не думаєш про завтра і не пам'ятаєш, що було вчора. Знаю, ти розумієш, про що я. Ти перестав жити по-вовчому, бо я тебе до цього присилував. А тепер я мушу дати тобі спокій, щоб ти вирішив, як хочеш жити. Як вовк, чи як людина. Він зустрівся зі мною поглядом. У його очах було аж надто багато розуміння. Мене злякала думка, що він справді знає перед лицем, чого я поставив. Я заперечив цю можливість, цілковито відкинув її, повернувся до нього плечем, майже сподіваючись, що мене знову охопить гнів, та баріч сидів мовчки. Врешті-решт я глянув на нього. Він вдивлявся у вогонь. Минув довгий час, доки я проковтнув гордість, і спитав Що ти збираєшся робити? Я вже казав. Завтра вранці йду звідси. Ще тяжче було поставити наступне запитання: куди ти підеш? Він кашлянув, здавався зніяковілим. Є одна людина мій друг, вона самотня. Там, де вона живе, може придатися чоловіча сила. Слід полагодити дах, і в полі є робота. Я побуду там якийсь час? Вона? зважився спитати я, звівши брову. Його голос був рівним. Нічого такого, просто друг. Можливо, ти сказав би, що я знайшов іще когось, про кого можу подбати. Може, і так. Може, настав час подбати про того, кому це справді потрібно. Тепер я втопився в вогонь. «Барічу, мені це насправді було потрібно. Ти повернув мене з краю прірви, знову зробив людиною». Він пирхнув. «Якби я з самого початку зробив усе правильно, ти ніколи б не опинився на краю прірви». «Ні, натомість лежав би в могилі». «Хіба? реал ніяк не міг би звинуватити тебе у вживанні в магію віту». Знайшов би інший привід мене вбити? Чи просто нагоду? Він справді не потребує жодної відмовки, аби робити те, що хоче. Можливо, а можливо і ні. Ми сиділи, дивлячись, як гасне вогонь. Я потягся до вуха, намацав застібку моєї сережки. Хочу віддати її тобі. Я волів би, щоб ти її зберіг. Носи її, звучало майже як просьба. Це було дивно. Я не заслуговую на те, що означає для тебе ця сережка. Я її не заробив і не маю на неї права. Те, що вона означає, не можна заслужити. Я дав тобі цю річ. Байдуже, чи заслужив ти її? Носитимеш чи ні, однаково тримай у себе. Я залишив сережку у вусі. Маленька срібна сіточка з пійменим блакитним самоцвітом усередині. Колись Баріч дав її моєму батькові. Пейшенс не знаючи значення сережки, передала її мені. Я не знав, чого він хотів, щоб я її носив. З тієї ж причини, через яку віддав сережку моєму батькові. Я відчував, що за цим стоїть щось більше, але він нічого мені не сказав, а я не запитав. Попри те, я чекав ще якогось запитання від нього. Табаріч лише підвівся, і я чув, як він вкладається в ліжко. Я шкодував, що він не поставив мені того запитання. Мені було боляче, що він цього не зробив. Хай там як, я відповів. «Я не знаю, що зроблю», – сказав я у темряву кімнати. «Все життя завжди я мав завдання, яке мусив виконати, вчителів, яких мусив задовольнити, а тепер я не маю...» Це дивне відчуття. Якусь мить я думав, що він взагалі не відповість. Тоді він зненацька промовив. «Я теж його знав». Я глянув на темну стелю. «Я думав про моль Часто». – Ти знаєш, куди вона пішла? – Так. Коли він більше нічого не сказав, я зрозумів, що краще не просити. – Я знаю, що наймудріше рішення – це дати їй піти. Вона вірить, що я мертвий. Сподіваюся, той, до кого вона пішла, піклується про неї краще, ніж це зробив я. Сподіваюся, він любить її так, як вона цього заслуговує. Покривала Барича за шелестіли. Що ти маєш на увазі? – обережно спитав він. – Промовити це було тяжче, ніж я думав. Того дня, коли вона мене покинула, сказала, що є хтось інший, хтось, про кого вона дбала, як я дбав про свого короля, хтось, кого вона цінує понад усе і всіх у своєму житті. Горло мені раптово стиснулося. Я глибоко зітхнув, намагаючись позбутися цієї конвульсії. «Пейшенс мала рацію», – сказав я. «Так, мала», – погодився Баріч. «Не можу винувати за це нікого, крім самого себе». Дізнавшись, що Молі в безпеці, я мав дозволити їй піти власною дорогою. Вона заслуговує чоловіка, що віддасть їй увесь свій час, усю свою вірність. «Так, заслуговує», – немилосердно погодився Баріч. «Шкода, що ти не зрозумів цього першня, що з нею зблизився. Зізнатися собі у провині – це одне. Геть інше, мати друга, який не тільки з тобою погоджується, а ще й покаже всю глибину твого падіння». Я не заперечив і не спитав, звідки він це знає. Якщо від Молі, то не хотів знати, що вона йому сказала. Якщо він здогадався сам, то не хотів знати, що був таким прозорим. Я відчув приплив якогось почуття такої люті, що ледь не загарчав на нього. Натомість я прикусив язика, присилував себе задуматися, що саме я відчуваю про вину і сором, що це закінчилося для неї болем, що змусило її засумніватися в своїй вартості, і певність що, хай якою помилкою було наше кохання, воно було також і правильним. Знову запанувавши над своїм голосом, я тихо промовував. Ніколи не шкодуватиму, що я кохав її. Лише за тим, що не зміг зробити її своєї дружини перед очима всіх так само, як була нею у моєму серці. Баріч нічого на це не відповів. Та за якийсь час тиша, що нас розділяла, стала оглушливою. Через неї я не міг спати. Нарешті озвався. Отож... «Здається, завтра кожен із нас піде власною дорогою». «Я теж так думаю», – відповів Баріч. За якийсь час додав. «Удачі тобі». Це справді звучало так, наче він розумів, скільки удачі я потребуватиму. Я заплющив очі. Був зараз такий втомлений, дуже втомлений. Втомлений тим, що завдавав болю людям, яких любив. Та це вже сталося. «Завтра Баріч піде, а я буду вільний». Вільний рушити туди, куди прагне моє серце, і ніхто ззовні не втрутиться. Вільний піти до Трейдфорда і вбити Регала.